Hej hey och välkomna till. Ja, vad har ni välkomna till? Vi har fortfarande inte fått namn till vår podd. Så att har eh, toft artfars eh, är på plats. Och den här gången så ska vi köra ett specialavsnitt. Helt och hållet baserat på att igår den 21 oktober så kom framtiden. Vi tänker helt enkelt diskutera eh, filmerna tillbaka till framtiden och låt speciellt eh, tillbaka till framtiden 2 och hur vi ser och hur vi såg och hur vi kommer att se på det som eh, helt enkelt som presenterades för oss för, ja vad blir det, inte riktigt 30 år sedan men det ska föreställa att de har åkt 30 år framåt i tiden. Eh, till min hjälp att diskutera det här som vanligt Fredrik Adetoft men. Hur har din vecka varit? Den har varit bra, den har gått väldigt fort Det känns det som Det har Det rasar på på jobbet Mycket nya projekt som kommer in och Tiden går fort men man har roligt Säger de Faktiskt Det låter, det låter trevligt Ja Eh uh... Du bor ju i Vännersborg. Ja. Ja, det är inte långt ifrån Trollhättan det. Nej. Och eh, idag, den 22 oktober, så hände det en litet eh, en liten incident, eller vad ska man kalla det för? Det var en massaker på en skola i Trollhättan. Är det någonting som du som bor nästan, nästan där eh, och känner av lite extra, eller hur, hur är det? Ja, det gör jag. Dels så diskussioner på jobbet, vem gärningsmannen kunde vara, det visste vi inte då. Vi vet ju det nu vem det var och mina barn, min son, går i skola i Trollhättan, han går i gymnasiet, gör han i Trollhättan. Och min sambo har en väninna som är lärare på en skola i Trollhättan. Så det har berört mig väldigt mycket, det som har hänt idag, eh, faktiskt. Jag har tänkt mycket på det och jag är förundrad över allt hat som existerar bland folk. Eh, ogrundat hat, faktiskt. Mm. Och det har, det har tagit stygt på mig idag. Jag har tänkt väldigt mycket och... Ja, jag har tänkt mycket på hat. Mm. Faktiskt. Mm. Så, alltså jag tycker då lite spontant så att vi tillägnar ju en tanke, naturligtvis tillägnar vi en tanke till alla som har drabbats av det här och tillägnar det här specialavsnittet till dem och hoppas att någon av dem kanske lyssnar på det någon gång och tycker att vi muntrar upp dem det vi kommer säga i framtiden här nu. Ja. Uh, jag har också med mig Kristoffer, uh, våran cineast uh, och gymnasielärare. Har du berörts någonting uh, av det här? Eller du kan du som sagt var pappaledig? Ja, jag är lyckligt ovetande kan man väl säga. Jag, har inte, jag följer inte nyheter och samma sätt nu när jag går hemma. Så att, uh, det här var nytt för mig faktiskt. Jag får ta och kolla upp det. Mm, då ska vi inte gräva mer i det. Men då kan vi fråga istället, hur har din vecka varit? Jo då, i förälderhetens namn så har det varit, varit bra. Bilar är ett jävla gissel. Man måste ha dem för att kunna ta sig runt. Och för att man ska kunna göra det så måste skiten fungera också. Och då måste det på verkstad och sånt. Där. Så det har ställt till det lite. Men förhoppningsvis är allt sådant löst imorgon så att man kan återgå till en lugn, skön sjö, vardag som pappa pappaledig. Ja, det låter ju bra. Kan inte någon fråga mig hur min vecka har varit? Självklart. Hur har din vecka varit, Anja? Den har varit helt underbar. Speciellt igår. Igår kväll 21.47 exakt. Ungefär, ja, vad blir det, inte 15, det blir 40, 30 regering på in telefon som talar om att varsågod, här har du Nexus, eller här har du eh, eh, Android 6 Marshmallow. Det tar bara minst 45 minuter att installera. Ska du gå och lägga dig nu? <laughs> Nej! Ja, jag får säga grattis då! Ja, tack! Äntligen! Ja, äntligen! Så, det är installerat. Jag har haft det på telefonen idag, men det har varit en tufft dag på jobbet. Så att jag vill inte ens titta så mycket. Jag har inte hunnit helt enkelt. Förutom det så... Ja, det knallar på, jobbar och står i och ja, jag kommer på det här med specialavsnittet nu under veckan som vi ska köra. Så att ja, vi kör väl igång helt enkelt. Som Cineas Kristoffer, hur tycker du att Jaws 19 var? Eh, att vad? Jag missade det sista. Jaws, hajen 19, var den bra? Är den bra? Den har ju premiär i år. Du hänger inte med, det hör jag ju Kristoffer Ja Hajen 19 har premiär i år Ni... jag vet inte, Nej. Har du inte sett filmen i dagarna eller? Martin McFly när han kommer till, till igår Så blir han ju antastad av en stor haj En holografisk haj mm, Just det Och och det är hajen 19 som de... Uh... Yes, det det kan jag in och kollade upp lite. Uh, 19 uh, kommer nog att dröja ett, en, en stund till än. Uh, det gjordes fyra stycken hajenfilmer. Uh, och uh, jag tror att folk var ganska nöjda efter den fjärde filmen. Eftersom ingen har försökt sig på att göra några fler uppföljare. Däremot är det en intressant... Uh, Glidning där till filmen i, i Tillbaka till framtiden 2. Mm, jo, precis. När mm. uh, vi ändå är inne på film då, så uh, för 30 år sedan... Uh, som, eller, den här filmen spelade... Uh, tillbaka till framtiden spelades in 1989. Det är inte riktigt uh, 30 år sedan, men nästan i alla fall. Uh, och då trodde de att vi skulle ha holografiska... Eh, vad heter det? Eh reklam Eh, trailers eller vad som Ja, precis eh. Det har vi inte Har du några, har, har någon Några kommentarer på det? Vad, vad Tänkte de helt fel där? Vi har ju ändå tredje film Kan man se Kan man se det som att de nästan hade rätt i alla fall Nej, jag måste flika in här Lite snabbt Eh, hologram har de ju faktiskt De Har de kört med konserter, topack och sådär Har de ju faktiskt kört med riktigt fräscha Hologramgrejer Ja Jag vet inte väl det stämmer men jag har läst någonstans Att eh, hologram Faktiskt är möjligt att framställa Och att de används genom Till exempel försvarsindustrin eh, I vilket syfte Vet jag däremot inte Men att det finns ingen eh, Kommersiellt bruk Av Hologram som det ser ut idag. Eh, alldeles för kostsamt och alldeles för invecklad teknik. Men det skulle inte vara omöjligt att framställa ett hologram. Hur realistiskt det sen blir, det vågar jag att uttala mig. om. Men tekniken finns nog. Mm, Okej. Okay. Eh... Har ni inte sett det klippet på? Och nu vet jag inte, det var en konsert i alla fall men jag det var Snoop Dogg och så kom ju Topak fram där och sjöng, så de körde en duett då fast han har ju i många herrans år, men det såg fram precis ut som det var han. Ja, nej det, det är ju inte min typ av musik så att... Uh... Nej, jag tänkte att det var teknik. Ja, nej men däremot, däremot så har jag, ju sett, har jag ju sett exempelvis då vad heter hon? Uh, Nathalie Cole sjunga duett med sin döda far Nat King. Ja, kanske? just det. Uh, Elvis Presley har väl gjort duett med någon? Också, tror jag. Ja. Eller någon ut duett med Elvis. Uh. Uh, heter det väl då? Yes. Men som sagt, tekniken finns ju. Och Men... Uh... Som Kristoffer säger, det är väl kanske för dyrt och krångligt. Ja, precis. Kommersiellt bruk. Ja, Fräckt är det däremot, men... Jo, det kan nog dröja ett bra tag ännu innan, innan den möjligheten i så fall finns. Men visst vore det, det intressant att eh, gå på bio och faktiskt se allting i riktig 3D istället för den här stereoskopiska 3D som ja. man bara kallar för 3D. Ja, precis. Mm, mm. Eh, vad förespårde de med då? F de flygande bilar. Eh, det ser vi inte mycket av. Nej, det. Är... Men de förespårde även att vi skulle ha bränslerobotar som tankade våra bilar. Eh, istället så har vi nästan. Vi har. Elbilar. Kan, kan man säga att de såg rätt men ändå fel? <skratt> ja. <skratt> ja. Jag skulle vara riktigt ärlig och säga att jag har inte sett filmen riktigt sen. Ja, jag vet inte när den kom. När kom den? Fåan? 89. Ja, då har jag inte sett den sedan 89. Typ. Jag såg ju den faktiskt, i studiesyftet så såg jag den faktiskt igår Ja, jag hade ingen dagen. möjlighet igår faktiskt, jag hade gärna gjort det men... Ja, jag gav ju dig namnet till en kompis så att du kunde se den Ja, vår en Google Ja, precis <laughs> Men alltså, jag har ju glömt av egentligen Det är ju förvånansvärt lite framtid i filmen, i den andra filmen egentligen det är ju mer att de åker tillbaka till 1955 igen för att stoppa det som händer. Kan man spoila en 30 år gammal film? Kanske man inte kan. Vad säger du Kristoffer? Kristoffer? Ja! Kan man spoila en 30 år gammal film? Uh, <laughs> Intressant <laughs> fråga. Jag tycker då att det är fair and square och den i så fall. Har man inte hunnit se den än så får man skylla sig själv. Ja. Ja, precis. Nu uh, glömde jag vad jag skulle säga bara för det, men det uh, ja, vi går vi vidare. Uh, vad har du? De hade. Jo, jo, som sagt var. För... Det uh, de, de, de, de är ju väldigt lite Framtid i filmen så är Det ju, de, de, de är ju väldigt mycket mer Att de åker tillbaka till 1955 Igen uh, Och det lilla framtid de har det, det är ju för att När de kommer tillbaka till 1985 Så har framtiden ändrats För att de åker Tillbaka i tiden Och ändrat till... nu, nu, nu blir det mycket <friär> <laughs> ja, se så. filmen om du har gjort det så Albert Einstein vänder sig i sin grav Ja, ungefär så, ja eh, Vad tänkte jag på mer? Eh, Nike, däremot, de gick ju faktiskt ut idag eh, Och sa att de har en ny, de har ju faktiskt släppt en version av de eh, självsnörande skorna som finns i filmen Nej men, de har väl patent på det, på det. Ja, det är ju de som har tillvänt. Och nu har de kommit med en ny version som de ut med idag. Är det någonting ni ser fram emot? Ett par självsnörande skor? Kör med cardboard bara band, det funkar lika bra. Ja, Ja, Ja, då lämnar vi väl det också. Pop och här på landet, vet Ja, det är väl det. Men det alla undrar egentligen, det är ju hoverboards. Ja. Det är ju den stora grejen där. Det var väl det enda som de i filmen hade eller har som inte vi har idag. Eller vad ska man säga? Det, jag menar, Lexus har ju kommit fram, plockat fram en hoverboard. Känner ni till den? Ja, jag har ja. sett något klipp på det där när de försöker, ja det är en planka som åker hit och dit. Det går ju inte att styra den direkt. Så det någon, måste vara någon magnetisk bana under eller något sånt där. Ja, det, jag läste om fysiken bakom den och det är förbannat invecklat. Ja, är inte hälften och jag tycker ändå att jag brukar ha ganska bra koll på basic fysik. Alltså, men det, det, där ja. var, det där var jobbigt. Tydligare så behöver man någon superledare som man ska kyla ner till minus 183 grader eller något sånt där med hjälp av, och i kombination med något magnetiskt och ett magnetfält så kan man få den här till att röra sig ovanför marken som en skateboard ungefär. Däremot läste jag vidare att även människor som är förbannat duktiga på att åka skateboard ramlar och slå sig hela tiden när de kan åka på den här... Så att det är tydligen inte riktigt som att åka en skateboard, riktigt eller som vanligt. Nej, precis. Och ska vi ha en hoverboard så ska det ju faktiskt stå Mattel på den, för det gör du i filmen. <laughs> ja. Vi <laughs> kan nog inte vänta oss att se den här i kommersiellt bruk heller, eh, någon gång snart eller överhuvudtaget. Utan jag läste att det här är en ploj som Lexus kör för att... Pitcha en ännu eh, ej utannonserad eh, Modell Av Lexusen och Som ska komma ut i försäljning snart Så att det är egentligen bara ett PR-tryck jo, jo, det är klart Det förstår man väl eh, I filmen kan man även se Hushållsrobotar Man kan se eh, Hund Vad ska man kalla det för? Inte hundvakter, men hundrobotar som ute och går med hunden. Vad tycker ni om... Tycker ni att de har... Vad ska man, hur ska man säga det? Har de slagit huvudet på spiken där? Att vi har det idag? Eller det kanske inte direkt hushållsrobotar men jag tänker mer på självgående dammsugare, gräsklippare... Och så, uh, uh, Hade de rätt när de sa att det kommer att ha hushållsrobotar i år? Det börjar vi kanske närma oss. Uh, en sån där hundröstande robot skulle jag mer än gärna ta till min prickiga ordagare. här. Men det har varit skönt regniga höstdagar sent på kvällen och tidigt på morgonen. och så. Men du har ju nästan det i alla fall när jag är där. <laughs> ja, men vi är ju inte här tillräckligt ofta då. Ja, Okej, okay. det, det är väl det som är problemet då. Ibland blir jag tvungen att göra det själv. Åh nej, hemska öde. Skya mig. <laughs> ja. Nej men robotgräsklippare, det är ju ett steg åt det hållet. Det har du helt rätt i. Mm. När tror ni att ni ser en James eller Jeeves öppna dörren och be folk stiga in då? Hur lång tid är det kvar tills dess? Inte ja. så långt får vi hoppas. Jag tror det är långt kvar. Alltså. Det är nog ganska litet. Ja, nej. Vad ja, fan? Jag bor ju bor och sitter du i soffan och bara sträcker ut handen upp nytt i i princip. Det beror väl på hur litet man har det. Ja. Men, det kommer säkert en, en robot som kan sitta i soffan åt också. Ja, ja det, hade, det hade ju varit helt underbart, om man kunde ligga i sängen istället. Däremot så tror jag på en mer utveckling av att eh, detaljer som typ, eh, vi har ju robotansugare och robotgräsklippare jag tror att det kommer komma mer sådana hjälpmedel däremot, som kommer vara mer uppkopplade så att vi kan styra mer med våra telefoner och allt sånt där tror jag. men jag tror själva eh, det kommer att finnas många små robotar till singelsaker, men det kommer att dröja väldigt länge innan vi får en robot som kan göra fler olika grejer åt oss, så att säga. Mm, ja, det var min spaning. Mm. Vi går vidare då. I filmen så håller de ju faktiskt på med någonting som vi gör just nu. De hade varit med videokonferensen. Mm. Eh, och det gör de faktiskt på en platt skärm. Kan man säga att där, där slog de liksom, det, var, det var dunkade om direkt. platta skärmar och videokonferens. Och den platta skärmen, den talar sitt tydliga språk den också för det är ju någonting som många andra filmer har missat på eh, ta Alien från 1979 där kan man flyga ut i yttre rymden kolonisera planeter, men man tittar fortfarande på gamla CRT-skärmar. Ja. Gäller, gäller Blade Runner, där Deckard flyger runt i sin svävande bil. Han har videokonferenser förvisso i bilen. Det är inte så illa tinka, men fortfarande på en förbannad CRT-skärm. Så att där... Tycker jag att de kan få lite cred eh, när de skrev manus och ordnade rekvisiten till eh, tillbaka till framtiden 2. Det är inte många andra som har lyckats med det. Nej, det, det, det, har, det, det har du rätt i. Eh, Fredrik, ja. hur, många, hur många fax får du per dag? Herregud, jag får byta rulle i varenda dag. Du får det va? För den, är ju på, alltså, den kommer ju tillbaka, det, är ju, det sa de ju, att eh, vi ska ha fax. Ja, eller eh, fax används ju faktiskt fortfarande på vissa ställen. Ja, jo. Känner ni till det? Ja, visst. Det, jag vet något ställe, var, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men de ville att jag skulle faxa in papperna. Ja. Och jag frågade om, är du säker? Ja, sa han och så... Kan jag inte maila? Nej, vi är inte via mail. <laughs> Nej, nej jag Alltså på mitt förra jobb ja. eh, jobbar jag ju som säljare då. Och även eh, hade han haft lite inköp. Och eh, jag faxade iväg eh, inköpsordrar eh, då. Mm. Vilket leverantörerna tyckte var jävligt jobbigt. De ville helst ha det på mejlen. Ja, men våra, våra datasystem, ja, det, var inte riktigt, det funkar inte riktigt ihop med det där. Det var anpassat för fax eller något sånt där. Ja, men vi ska väl glada att den kom och gick, tror jag va? Ja, den var bra när det, när det väl kom så. Jag hade ju fax hemma. <laughs> jag <laughs> jo. jag hade, fick en enda fax hemma så. Alltså. Ja, nej, jag hade också fax, men som sagt, jag hade ju en, en sån, vad heter det? Multiskrivare med inbyggd fax. Amen. Och den hade jag kopplat in på nätet och alltihopa Så att det var bara att jag liksom ringde upp på faxa, men det var inte någon som ville det. Nej, jag har till och med haft en sån gammal fax med, med rullar. Och... Ja, och sån termo. Ja, helt fantastiskt. Ja, visst är det. Eh, den, två saker eh, som de faktiskt, som jag ser det, att de, liksom, det, det sköt de över målet helt och hållet. Eh, det var det här med världsomspännande nätverk. Det vi idag kallar för internet. Och eh, samtidigt då, visst, de hade telefoner där, men det var ju fortfarande fasta telefoner i filmen. Det var inga mobila grejer där. var det kanske inte där. Nej då, utan det var fast. Sen att de hade sin linje mer eller mindre, det kan man ju säga. Men det var ju... Det, alltså, de, de såg ju... De missade ju hela det här. Och det tycker jag många eh, filmer ifrån 80-talet eh, som hade någon form av teknik eller sci-fi-inriktning. De, det var väl egentligen bara Wargames som slog den spiken råknade gissarna egentligen. James Bond har alltid legat långt fram. <laughs> uh, ja. <laughs> <laughs> nu vad, vad tyst det blev. <laughs> uh, ja, det blev det. <laughs> har ni någonting emot James Bond? <laughs> nej då, nej då. Bara att uh, emot han uh, gick väl James Bond, ja. Nej, men eh, det var inte riktigt det vi... <laughs> <laughs> uh, ja, uh, nej, det var väl inte riktigt det prata uh, vi pratade om. Men det går väl vidare. Uh, uh, ja. Du satte mig på podkanten här genom att dra in James Bond i det hela. Jag tappar helt och hållet fokus. <laughs> ja. <laughs> det får bli ett annat specialavsnitt. <laughs> Att det var så känsligt. Nej, men det, det känsligt är det inte. Men det, det är liksom. James Bond <laughs> det, det var liksom. Det är en helt annan genre va? Det är en helt annan. Ja, det är, det är något annat. Det är teknik. Ja, det, det är det. Uh, men ja. Men att de missade det med mobiltelefonin. Eh, vad säger de om det? Men det måste ju ändå funnits. Mobiltelefoner på i slutet på 80, eller? Ja, jag menar, jag menar det har ändå funnits. Eh, vad heter det? Mobiltelefoner ända sedan 70-talet. Ja. Jag vet ju det. Jag har jobbat med chaufförer som eh, hade mobil, eh, mobiltelefoner. Eh, i sina lastbilar redan riktigt tidigt 80-tal. Och det, de har ju berättat en massa roliga grejer. att De var ju tunga. Till att börja med så fick, kunde de bara ringa eh, i vissa städer. Om ja. de stod still och ringde upp en, eh, vad heter det? en telefonist innan som kopplar dem vidare. Ja, ja, ja. Men ringa kunde de. Men det fanns. Ja, ja, visst, det fanns. Ja, ja. ja. Mm. Vad, vad, vad säger du, Kristoffer, om det här att de missade hela mobiltelefontåget i filmen? Det gör de i de flesta filmer. Eh, jag är rädd. Det... Nej, men om man tänker efter så är just bet mobiltelefonens betydelse har underskattats i i stort sett alla eh, SF-filmer gjorda på 80-talet. Mm. Det enda, enda tillfället som jag kan dra mig till minnes när jag har sett en mobiltelefon i en 80-talsfilm. Det var nog i eh, Dödligt vapen. Danny Glover går, står på en bro och talar i mobiltelefon. Den utspelar sig i, för sig i sin egen samtid. Eh, men han har en mobiltelefon i storlek av en arché ungefär. Mm. Kommer du ihåg den scenen, den scenen i den här filmen? <laughs> Nej, den... den kan jag kan inte påminna mig om faktiskt. Nej, men eh, annars var det väldigt ont om mobiltelefoner gjorde i filmer under 80-talet. Ja, det, det är väl inte för en sen 90-tal <hör> som de började dyka upp mer. Eller? Jag tänker på eh, Matrix exempelvis när det gjordes den. Ingen aning. In 99 kanske. Kan det stämma? Siniasten, du borde veta. Jag har lite ljudproblem här i öronen. Okej. Okay. Märkte jag att jag försvann alldeles nyss. Ja, och vi försökte låtsas som att ingenting hände tills du sa det nu. Så att... <laughs> ja, men vad fan ska jag göra? Nu har du samlat hela vår illusion här. <laughs> ja, när det, här, den här det här avsnittet kommer bli, bara bli märkligare och märkligare tycker jag. Ja. Först försvinner Kristoffer sen, vi, sen kommer James Bond Och så nu detta va så att, ja. Ja. Nej men vi försöker väl Köra på här istället eh, Jag ställer frågan så här eh, 1989 Fredrik så såg du denna filmen så. du Ja jag tror det Jag har ju sett den men eh, kan Ja men där, där omkring ja. i alla fall Ja när du såg den då, kan, kan du komma till minnes vad du tänkte? När du såg dessa, vad heter det? Prediction, vad heter det på svenska? Helt. Ja, det helt. jag förstår vad du menar. Men ja. alltså, jag, ja, man tyckte väl att det var häftigt naturligtvis. Men jag kan inte dra mig till minne så att jag kommer ihåg just eh, filmen när jag såg den för, för, förstår du vad jag menar då? Ja. Jag vet att jag har sett den, men det kanske, det kanske var kan ju vara nio och då vet man utom mig var som eller inte. <laughs> Nej, men alltså du ja, men du var ju i alla fall du som sagt du var du 42 ja. eh, du var runt eh, 16 17 år då. Nej, men du såg den, så att du kanske var vaken till tio i alla fall. Ja, det var jag säkerligen. Men jag har ju alltid tyckt det var roligt och häftigt med teknik och nya grejer. Och jag tror ju garanterat att jag har reflekterat vid det. Och Fan var häftigt. liksom. Mm. Jag är ju lite skateboardnörd också. Jag åkte mycket i skateboard i min ungdom och naturligtvis så tyckte man att det var fräckt med en hoverboard. Mm. Du då Kristoffer När du såg den filmen Första gången på 80-talet vad, vad tänkte du om det de Visade då i sina Förutsättningar att vi kommer att ha det idag Grejen var ju den Att det var ju den här, den här Framtidsvisionen som Var det intressantaste Tyckte jag Den tekniska prylarna Bilden av det framtida samhället Medan det kanske Egentligen själva tidsparadoxen är det som är mest intressant och det som är det drivande i filmen egentligen. Så är det en stor, stor del av filmen som utspelar sig i framtiden? Nej, precis. Nej, det är, bara i, det är ju det är, bara i början är, en sak. Ja. Så att det är ju väldigt lite, som jag sa tidigare, det är väldigt lite framtid i filmen men de fick ändå väl, be, med mycket eh, hur de, skulle se, hur de skulle se på det. Och jag läste, hörde en intervju med, med, med, vad heter han? Semmik heter väl han som, nu står det stilla. Han som regisserade filmen och skrev Robert, honom, yes. alltså, att det viktigaste av allt när de gjorde den här framtidsdelen det var att de ville ju inte ha som i andra filmer att det ska vara en dystopi utan att de vill ju ha en ljus och lycklig framtid det var det viktigaste att, för dem att se fram emot att 30 år framåt så kommer vi ha det bättre inte sämre Ja det är bra det lyckades som var ganska bra med Ja vi sitter ju här nu 30 år senare och diskuterar om det var så om vi har fått alla de bra grejerna som, som de ville att vi skulle ha Nej, men en del av dem har vi fått. Ja, det har vi ju. Som sagt då, men vi har inga flygande bilar. Vi har... Ja, de, som sagt då, Cold Fusion, som det heter, heter det kall fusion på svenska? Eller vad ska man säga? Bra fråga. Ja, det drev, hade de som drivmedel i filmen. Det har vi ju inte idag. Menar du att man kan ta tanka bilen med en halvfull ölburk och ett bananskal? Ja, har, har, vi kommit ja. har vi kommit någonstans på väg när det gäller den biten? Bi biogas möjligen då. Ja, det är det kan vara åt det hållet även om vi inte är framme vid att vi kan stoppa soporna direkt i ett fordon och köra iväg. Så kan man med, av sopor tillverka en gas som i sin tur kan driva bilen. Eller ja. bussar är ju vanligare. Det här med att vi använder sopor till eh, att värma våra hus, eh, är det en del på väg? Ja, varför inte? Vi återanvänder ju soporna och energin i den och det är precis det de gör i filmen. Ja, ja. Så, Vi är ju inte framme där än, men vi kan väl, om vi vill vara lite generösa, anser att vi har tagit ett steg Väg. Ja, precis. Fredrik, ja. ge oss din. Vad heter det? Din framtidsvision. Om 30 år. Vår, om 30 år. Så vill jag att de sitter i något hör någonstans på den här jord och diskuterar den, det vi säger idag. Ja, oh, eh. Min framtidsfederation är ju ganska deppig. <laughs> är du en dystopiker? <laughs> ja. Jag håller ju faktiskt på att skriva en bok eh, faktiskt. Ser det? Om, eh, ja, det är en liten, eller liten. Det är en eh, postapokalyptisk historia. Mm. Och jag tror eh, hur det kommer att se ut. Eh, lite längre fram än 30 år i och för sig, men. Eh, det är väl mellan 50 och 100 år kan man väl säga. N när när hade du tänkt att ge det? Alltså. Det är tiden som inte räcker till. Från det att jag kommer hem till jobbet, eller hem från jobbet, och tills att jag täcker i soffan. Den tiden där är har jag för många måste. Mm. Men jag håller faktiskt på att knattra lite på båda. Tre delar färdigt än så länge, eller tre kapitel kan man väl säga. Lite spännande. Mm, ja, då, då, Men... har, då, har du, då har du nog lite mer än vad jag har på mina två olika som jag faktiskt eh, skriver på. Alltidär, ja, det, ja. Alltså. Jag ska börja på en andra en också, en självbiografi. <laughs> <laughs> Memoarerna? Ja. ja. Det är kanske banad uh, roligt uh, <laughs> ja, uh, teknik om 30 år ja vad fan uh, jag ska säga då, ja <clears throat> uh, ja jag hoppas att de utvecklar skrivan lite som till blecket och slutar jävla fort. skrivaren ja. <laughs> Menar du menar du att vi kommer fortsätta att skriva ut på <laughs> nej, jag <skojar. laughs> nej jag hoppas verkligen att man slipper det Kör, men jag, jag tror ju på mer eh, elektronisk verksamhet. Jag såg idag på nyheterna det här med papperskvitton. Att vi är vi ut för en. Var det 70 000 träd eller något som, som gick åt per år? Det kan det så mycket? Eller var det 14 000 träd? Ja, ah, skit samma. Men det, det är miljontals kvitton. Ja. Som jag inte förstår varför egentligen. För det klickar man bara upp på slängen direkt ändå. Ja, jag tackar ju alltid nej till kvitto. Ja, ja. Nej, det kan du slänga. Så, men då har du redan skrivit ut ett. Så... Ja. Eller hon, men uh, det var ju men, lite skrivit. Men, ja, men det här med skrivare då, som du säger du tycker att bläcket ska vara längre. Ja, fast du kör jag skrivare Ja, jag har ju ett annat problem när det gäller min skrivare då. Jaha. Och det är ju det att det torkar ut. Jag hinner inte ja. skriva ut för den är torrt. Nej. <laughs> den torkar ju sönder. Så att jag skriver ju inte ut utan jag skannar ju bara in istället. Ja, precis. Okej, okay. eh, har du något mer? Nej, jag, nej jag, jag... Jag har inte funderat så jävla mycket på det, helt enkelt. Jag får så här, pass på den frågan. Ja, nej men... ja. Kristoffer? Ja? Hur ser din framtid ut om 30 år? Förutom att du är morfar och farfar och allt vad du nu heter. Pensionär... Och, Gud vad ja. gött. Död kanske? det var ju ändå där i min däppiga framtid. Nej, låt oss Kom, du stoppisk. det där mormor, mormor, mormor blir jag ju inte. Nej, det det blir inte heller, eftersom man bara tar Men det tycker jag låter väldigt tilltalande. Ja. och ligga med morgonen är det inte värld, utan något mer tilltalande... Framtidsvision kanske. Däremot kan jag inte säga att jag har någon tydlig bild av hur det kommer att se ut. Vad vi kan vara säkra på är att tekniken, i alla fall när det kommer till sådana här stora omvälvande innovationer, inte går fullt så fort som filmerna ofta vill påskina. Eh, precis som vi sa så har vi ju inte alla de prylarna som vi hittar i tillbaka till framtiden 2. Och detsamma gäller i många andra framtidsskildringar som vi har passerat. Eh, ofta så är nog filmskaparna som ger oss de här visionerna lite överentusiastiska. Eh, när de försöker fånga människans framsteg. Så att man får väl bida sin tid, hoppas på det bästa och att det fortfarande finns någon värld kvar att leva i då med luft som går att andas och vatten som går att dricka. Tror ni att den stora innovationen kommer ske på miljösidan kanske? Med större miljömedvetenhet. eller? Vi är väl, vi är väl tvungna till, till det helt enkelt. Alltså jag konspiratoriskt tänk här, men då tror jag tror att det finns mycket teknik som hålls tillbaka. Jag tror att det mesta finns med motorer, drivmedel och sånt. Det är bara det att det finns stora mäktiga personer som håller tillbaka det. Du ja. tror alltså att... Eh, Poljoborna ligger bakom det. Elon Musk går emot strömmen och gör någonting han inte, han har blivit tillsagd att inte ska göra egentligen då menar du? Ja. Med sin Tesla? Ja. Fast jag tror det finns annan teknik. Alltså inte just el utan jag tror det finns andra grejer. Jag tror att oljebolag och grejer håller tillbaka rätt mycket. De är för förmäktiga. Mm. Du, för har du någon åsikt om det? Eh, Vad eller miljömedvetenhet? Nej, det om det de stora innovationerna i framtiden kommer att ske på miljösidan? Eh, det får vi verkligen hoppas. För annars så kommer vi inte ha det där vattnet och den där luften. Eh, sen, vilka det ska bli? Det är ju inte helt lätt att, att uttala sig om. Vi skulle ju behöva alternativa bränslen. Det är ett som är säkert. Eh, etanolen lanserades ju stenhårt för ett, ett antal år sedan men eh, även om det är förnyelsebart så är det kanske inte nödvändigtvis mer miljövänligt eftersom det krävs mycket mer etanol för att driva ett fordon samma sträcka som man kommer på motsvarande mängd bensin eller diesel. Så man behöver jobba vidare på det. Och eh, Får hoppas att någon smart typ lyckas lyfta ut ett bra alternativ till de som vi har idag annars kommer det inte att sluta väl om man, om man ser på det på som, som vi sa tidigare att de flesta filmerna på 80-talet de missade ju helt och hållet mobiltåget på 90-talet så började det komma med exempelvis Matrix och, och så vidare då. där började de få med själva Telefonen i alla fall. Mm. Den stora filmen, när det gäller datorer och gränssnitt och så vidare, det är ju faktiskt Minority Report. Där, han, där Tom Cruise styr hela datorn genom att vifta med händerna i luften. Jag hade en fråga i den här utläggningen som försvann där så att jag jag tror inte att man borde vara så ja. Men ett sånt gränssnitt ju, borde inte vara omöjligt att, eh, att ta fram idag. Det Men finns ju idag. Ja, som, som, som vi har. Men frågan är om det skulle vara värt det. Det finns idag. Det finns ja. ett sånt gränsnitt idag. Du kan gå och köpa det affären idag. Varför? Har du inte köpt det till och med att säga, du brukar alltid vara snabb men ska föra det över dig Ja, jag har ett sånt här hemma. <laughs> jag har ett sånt. Eller sagt, min son har ett sånt. Xbox 360, kan du styra eh, Xboxen kan du styra genom knäkten, med händerna, vifta med händerna i luften? Ja, det är, men som, som TV-spel och så vidare. Nej du, ja, du kan ju även styra menyer och så vidare genom att vifta. Så att det är ju inte bara det att du spelar Eller att du liksom rör på det Utan du kan ju styra menyerna med Så att så sätt så funkar det ju Men det är ju ja. inte lika avancerat Det är ju inte eh, Nej. Just, Du skulle ju inte kunna ställa dig Och operera eh, På distans eh, genom att vifta Luften tack, tack vare connect va? det, det så, så, så, så finjusterat är det ju inte eh, Men det funkar ju Det är ju en bit på väg det är absolut. En bit på väg. Det har vi sagt några gånger idag. <laughs> vi lärmar oss. Trots att vi lever i framtiden så är vi bara en bit på väg helt enkelt. Är det så vi ska konstatera det eller? Jag tycker det var ganska väl sammanfattat. <laughs> ja. Innebär det att vi inte kommer längre idag då kanske? Nej, framtiden ligger fortfarande framför oss och det är väl så det ska vara. Ja, det lär det väl alltid göra, tror jag. Eh, då tycker jag väl att vi avslutar med att säga att framtiden ligger framför oss. Och eh, idag så har vi då lite formalia som vi ska gå igenom som vanligt. Men jag tänkte även att vi ska gå, förutom då... <skratt> nej, vi tar det nästa vecka, gör vi. vi. behöver inte krångla till det. Det här var ett specialavsnitt och... Eh, då kör vi på det Då, eh, Formalia helt enkelt Kristoffer hittar vi som vanligt på Facebook eh, Fredrik Finns på Google Plus Twitter, eh, Facebook Han har sin Adelsgrill.blogspot.se eh, Sen så hittar vi Som han en gång sa själv Han är en social räka Så han finns ju på alla sociala medier <laughs> <laughs> <laughs> eh, mig Daniel hittar ni på Google Plus och Twitter eh, By Artfors hittar ni på eh, by.artfors.se. Google Plus, Twitter, iTunes, Archive.org eh, och normalt sett så brukar vi ha en eh, signatur eh, som eh, då är tillverkad av Juro eh, och eh, den personens eh, verk hittas på freesound.com .org, ursäkta eh, har ni tips och synpunkter eh, som ni vill dela med er till oss så är ni välkomna att göra det, det är bara att gå in på vår kontaktsida på www.byartfors.se flytta ner vad ni tycker vi ska ta del av och så skicka det till oss och lovar jag att ni kommer att ta upp det i en podd nära dig <hör> Ur ursäkta eh, i förra avsnittet så eh, utlöste vi en tävling att eh, vi ville ha ett namn utav er jag uh, har vi fortfarande inte fått så många Så att vi fortsätter även denna veckan Och priset är fortfarande detsamma 100 svenska pengar i ett valfritt presentkort på en valfri digital tjänst uh, Spotify, Google Play, iTunes uh, uh, Vad jag ska vi hitta på mer? Uh, you name it, we got it eller vad det nu heter en digital tjänst av, som du väljer själv helt enkelt 250 150 kronor av oss och spenderar den. Eh. Ja. Då tackar vi väl för oss idag och säger må kraften vara med dig och be well och allt vad det nu heter som de säger överallt. Ha det! Så so lång! Hej då!